Хочу звернутися до всіх підписників і слухачів. Дякую, що слухаєте, навіть якщо засинаєте. В наш буремний час це надзвичайно цінно. На річницю каналу хочу повернутися до того, з чого все почалось, до Кліфорда Сімака. Тож, що буде, якщо троє друзів збудують машину часу і заснують у плейстоцені власну державу – Мастодонію? Дипломатичні переговори з Вашингтоном, Мастодонти замість танків – Шаблезубі коти замість охорони. І величезна мрія, що легко може перетворитися на пастку. Запрошую поринути у фантастичну пригоду. Починаємо. проект «Мастодон». Кліфорд Сімак. Керівник протоколу сказав. «Пане Гацоне З.Е.Е. Мастодонії. Державний секретар простяг руку. Радий вас бачити, пане Гацоне. Розумію, ви були тут уже кілька разів. Саме так, відповів Гацон». «Мені було непросто переконати ваших людей, що я говорю всерйоз». «І ви справді говорите серйозно, пане Гатсоне?» «Повірте, сер, я б ні за що не наважився вас обманути». «А ця ваша мастодонія», – мовив державний секретар, нахиляючись, щоб поплескати пальцями по документу на столі. «Даруйте, але я ніколи про неї не чув». «Це нова держава», – пояснив Гатсон. «Але цілком законна». Маємо конституцію, демократичний устрій, належно обраних посадовців із від законів. Ми вільний, миролюбний народ, що володіє величезними природними ресурсами. І, будь ласка, скажіть мені, сер, перебив секретар. Де саме ви розташовані? Формально ви наші найближчі сусіди. Та це ж абсурд, вибухнув керівник протоколу. Аж ніяк, наполіг Гадсон. Якщо дозволите, пане секретарю, «Я маю чимало доказів». Він змахнув пальці керівника протоколу зі свого рукава, підійшов до столу і поклав теки, які ніс. «Продовжуйте, пане Гатсоне», – сказав секретар. «Сядьмо, будь ласка, і поговорімо спокійно. Ви маєте мої повноваження, бачу. А тепер ось пропо. У мене є документ, підписаний певним Веслі Адамсом». «Це наш перший президент», – пояснив Гатсон. «Можна сказати, наш Джордж Вашингтон». «Яка мета вашого візиту, пане Гадсоне? Ми хотіли б налагодити дипломатичні відносини. Гадаємо, це буде на взаємну користь. Зрештою ми, споріднена республіка, цілком солідарна з вашою політикою та прагненнями. Хочемо укласти торговельні угоди і були б дуже вдячні за допомогу за програмою Point4». Секретар усміхнувся. «А вже ж, хто ж не хоче, ми готові запропонувати щось навзамін». Сухомовив Гадсон. Приміром, можемо надати притулок. «Притулок я розумію», – сказав Гадсон. «Що за теперішньої міжнародної напруги, безпомилковий притулок, це не те, чим слід нехтувати. Обличчя секретаря враз закам'яніло. Я надзвичайно зайнята людина». Керівник протоколу рішуче взяв Гадсона під руку. «Ходімо, генерал Леслі Бауерс подзвонив до Державного департаменту і попросив Державного секретаря». «Не хочу турбувати тебе, Гербе», – сказав він. «Але мушу дещо з'ясувати. Можливо, ти зможеш допомогти. Радий допомогти, якщо зможу». Тут у Пентагоні тиняється один тип, намагається потрапити до мене. «Каже, що говоритиме лише зі мною, але ти ж розумієш. А вже ж ще б пак. Прізвище Гастон чи Гадсон – щось таке. Він був у мене буквально годину тому», – сказав секретар. Дивакувати і відверто кажучи, він уже пішов, так, не думаю, що повернеться. Чи залишив він адресу, де його можна знайти? Ні, здається, ні. Яке враження він на тебе справив? Тобто, яким ти його побачив? Я ж сказав тобі. Дивак, мабуть, так і є. Але він обмовився одному з полковників дещо таке, що мені муляє. Нічого не можна відкидати, сам розумієш» не в нашому департаменті брудних трюків. Навіть як дурниця, нині все мусиш перевірити. Він пропонував притулок, обурено відповів секретар. Уявляєш таке, він певно обходить усі інстанції, сказав генерал. Побував і в комісії з атомної енергії. Розповідав їм якусь історію про те, що знає місця, де є величезні поклади урану. Саме з комісії мені й сказали, що він прямує до тебе. Такі люди трапляються нам постійно. Здебільшого ми можемо спокійно їх випровадити. Цей гадсон був трохи кращим за більшість. Йому вдалося побачитися зі мною. Він бовкнув полковникові щось про план, що дозволив би нам засновувати таємні бази, будь-де забажаємо, навіть на території потенційних ворогів. Знаю, звучить божевільно. Забудь, Лесе. Можливо, ти маєш рацію, сказав генерал. Але сама ідея мене зачаровує. Уявляєш їхні пики за залізною завісою. Переляканий дрібний урядовець, кидаючи змовницькі погляди на всі біч, приніс портфель до Федерального бюро розслідувань. Знайшов його в барі на тій же вулиці, сказав він чоловікові, який його прийняв. «Ходжу туди роками». І знайшов цей портфель у кабінці. Бачив чоловіка, який, мабуть, його й покинув, і пізніше намагався його знайти, та не зміг. Звідки ви знаєте, що це залишив саме він? Просто так вирішив. Він вийшов із кабінки саме тоді, як я зайшов, а всередині трохи темно, і минула хвилина, перш ніж я помітив цю річ. Розумієте, я завжди займаю ту саму кабінку, і Джо, як бачить мене, приносить мені звичне замовлення. І ви бачили, як цей чоловік виходить із кабінки, у якій завжди сидите. Саме так, а тоді побачили портфель. Так, сер, ви спробували знайти чоловіка, вирішивши, що портфель належав йому. Саме так і було. Але коли вирушили його шукати, він уже зник. Так і сталося. А тепер скажіть, чому ви принесли портфель сюди? Чому не віддали адміністрації бару, щоб чоловік міг повернутися і забрати його? Розумієте, сер, справа ось у чому. Я випив келих чи два і весь час думав, що ж у тому портфелі. І зрештою зазирнув. І те, що ви побачили, спонукало вас принести його до нас. Саме так я побачив. Не кажіть мені, що саме ви побачили. Дайте ім'я і адресу, і більше нікому ні слова. Ми вдячні вам за те, що ви подумали про нас. Але краще, щоб ви мовчали. «Мовчатиму» запевнив дрібний клерк, переповнений власною важливістю. Федеральне бюро розслідувань зателефонувало докторові Амброзу Амберлі, фахівцю Смітсонівського інституту з палеонтології. «Маємо дещо, докторе, на що хотіли б, щоб ви поглянули? Багато кіноплівки, буду радий. Приїду, щойно зможу вирватися. Може, наприкінці тижня? Це дуже терміново, докторе. Найдивніше, що ви будь-коли бачили». Величезні кудлаті слони і тигри з іклами аж до грудей. Бобер більш з ведмедя. «Підробки!» – з огидою сказав Амберлі. «Хитромудрі пристрої, операторські трюки. Ми теж так спершу подумали, але немає ні пристроїв, ні трюків. Це справжнє кіно. Виїжджаю», – мовив палеонтолог і поклав слухавку. «Злослива нотатка в самовдоволеній пліткарській колонці». У Пентагоні, літаючі тарілки, вже не в моді. Є інша таємниця, і вище кола від неї киплять. Президент Веслі, Адамс і державний секретар Джон Купер сиділи понуро під деревом у столиці Мастодонії і чекали на повернення надзвичайного посла. «Кажу тобі, Весе», – мовив Купер, який під різними псевдонімами був також секретарем торгівлі, казначейства і військових справ. Це була божевільна затія. А раптом Чак не зможе повернутися. Його можуть ув'язнити, або щось станеться з часоустановкою чи гелікоптером. Треба було летіти з ним. «Ми мусили лишитися», – відповів Адамс. «Ти ж знаєш, що сталося б із табором і нашими припасами, якби ми залишили їх без охорони. Єдине, що завдавало нам клопоту – той старезний мастодонт. Якщо він знову прийде, я візьму пательню і огрію його по грудях». «Це не єдина причина», – сказав президент Адамс. «І ти про це знаєш. Ми не можемо кинути цю державу тепер, коли створили її. Ми мусимо зберегти володіння. Просто посадити прапор і заявити, що земля наша – замало. Може статися, що нам доведеться доводити, що ми тут осіли. Щось на кшталт старих законів про Гомстеди, розумієш. Ми таки оселимося. Будеш певен, буркнув секретар Купер, Якщо щось трапиться з тією часоустановкою чи з гелікоптером? Як, думаєш, Джонні, вони це зроблять? Хто і що зробить? Сполучені Штати. Як, гадаєш, вони нас визнають? Не визнають, якщо знатимуть, хто ми такі. Ось цього я і боюся. Чак умовить їх. Він язиком кота живцем обдере. Інколи мені здається, що ми взялися не з того кінця. А вже ж у Чака широкий погляд у майбутнє – і, мабуть, так і краще. Але, може, нам треба було хапати швидкий, добрий зиск і тікати звідси. Ми могли б приймати мисливські експедиції по 10 тисяч з особи або здати землю в оренду якійсь кіностудії. Усе це ми можемо зробити. І зробити по закону з повним захистом, сказав Купер, якщо зможемо домогтися визнання себе суверенною державою. Якби уклали пакт взаємної оборони, «Ніхто не наважився б поводитися вороже, бо ми могли б поскаржитися дядькові Семові». «Усе це правда?» – погодився Адамс. «Але ж нам ставитимуть запитання. Це не так просто прийти у Вашингтон і отримати визнання. Вони захочуть знати, хто ми, скільки нас. А що, коли Чаку доведеться сказати, що нас усього троє?» Купер похитав головою. «Він так не відповість, Весе». Він ухилиться або дасть їм якесь дипломатичне крутіство. Зрештою, звідки ми знаємо, що нас лише троє? Ми ж узяли у володіння цілий континент. Ти чудово знаєш, Джонні, що інших людей у Північній Америці зараз немає. Найдальша межа, на яку вчені відсувають міграції з Азії – 30 тисяч років. Вони ще не дісталися сюди. Мабуть, треба було інакше, замислено мовив Купер може, слід було включити до нашої прокламації весь світ, а не лише континент. Тоді ми могли б претендувати на чимале населення. Це не спрацювало б. Навіть тепер ми зайшли далі, ніж дозволяє прецедент. Давні дослідники зазвичай заявляли права на певні вододіли. Вони знаходили річку і оголошували своєю територією, яку вона дренує. Вони не хапали цілі континенти. «Це тому, що вони ніколи не були певні, чим володіють», – сказав Купер. «А ми певні. Ми маємо те, що можна назвати перевагою зворотного погляду». Він відкинувся до стовбура дерева і глянув на простір. Земля була гарна. Хвилясті хребти вкриті широкими пасовищами та гайками. порожеста на десять миль завширшки, річкова долина укрита лісом. І всюди, куди не глянь, паслися стада мастодонтів – велетенських бізонів і диких коней. А менш гуртові тварини траплялися у ривчасто. Старий бастер – клопітний мастодонт. Самітний самець, якого, мабуть, прогнав молодший суперник. Стояв на краю гаю за чверть милі. Він опустив голову і безладно крутив та розкручував хобота, похитуючись ліниво і чудернацько, підіймаючи то одну, то іншу ногу. «Старий крутій, просто самотній», – подумав Купер. Тому він і тримається поблизу, мов бездомний пес. Тільки надто великий і незграбний, щоб викликати, бодай, якусь ласку, та ще й певно з норовом негаразд. Після полудневе сонце лагідно гріло, а повітря, як здалося Куперові, було найсвіжіше, яке він коли-небудь вдихав. Суціль приємна земля, така собі країна бабиного літа, ідеальна для недільного пікніка чи походу. Вітерець був якраз такий, щоб розгортати на флагштоку перед наметом національний прапор Мастодонії – червоного Мастодонта на зеленому тлі. «Знаєш, Джонні», – сказав Адамс, – «мене дуже непокоїть одна річ. Якщо ми базуватимемо нашу претензію на прецеденті, можемо добряче схибити». Старі дослідники завжди заявляли свої відкриття від імені нації або короля. Ніколи. Від свого власного. «Принцип був зовсім інший», – сказав Купер. «У ті часи ніхто нічого не робив для себе. Усі перебували під чиєюсь опікою. Дослідників або фінансували уряди, або вони діяли за їхнього сприяння, або працювали за королівськими хартіями чи патентами. У нас же все інакше. У нас приватне підприємство. Ти вигадав часоустановку і збудував її. Ми втрьох скинулися на гелікоптер». «Усі витрати оплачували з власної кишені. Ми ні від кого не взяли і копійки. Те, що ми знайшли, наше. Сподіваюся, ти маєш рацію», – з тривогою сказав Адамс. Старий бастер вийшов із гаю і обережно сувався до табору. Адамс підняв рушницю, що лежала в нього на колінах. «Зачекай», – мовив Купер. «Може, він лише страху нагоняє. Шкода буде прибити його, він такий старий добряк». Адам спідвів рушницю. «Дам йому ще три кроки», – оголосив він. «Досить я його терпів». Раптом просто над їхніми головами з повітря вибухнув гуркіт. Обидва підскочили на ноги. «Це Чак», – вигукнув Купер. Він повернувся. Гелікоптер зробив півоберт навколо табору і швидко пішов на зниження. Трублячи з переляку, старий бастер уже був крихітною цяточкою далеко на трав'яному хребті. На ніч вони розкладали вогнища навколо табору, щоб тримати тварин осторонь. «Це мене колись угробить», – утомлено сказав Адамс. «Це вічне рубання дров. Треба братися за ту форт», – мовив Купер. Ми занадто довго гаяли час. Однієї ночі з вогнем чи без табір може прорвати стадо мастодонтів, і якщо вони зачеплять гелікоптер, нам гаплик. Нам вистачило б п'яти секунд, щоб перетворитися на Робінзонів плейстоцену. «Тепер, коли з визнанням у нас нічого не вийшло, – сказав Адамс, – можливо, нарешті візьмемося за справу. Біда в тому, – відповів Купер, – що ми витратили майже всі гроші на бензопилу для дров та на чакову поїздку до Вашингтона. Щоб збудувати форт, потрібен трактор. Ми самі себе вб'ємо, якщо спробуємо совати таку кількість колод голими руками». «Може, спіймаємо якихось із тих коней, що бігають тут навколо?» «А ти колись приборкував коня?» «Ні, цього я ніколи не пробував». «Я теж, а ти, Чаку?» «Я – ні», – відрізав колишній надзвичайний посол. Купер присів біля жару кухонного вогнища і обертав рожен. На рожні смажилися три тетеруки і півдесятка перепелів. Велетенський кавник розносив лоскотливий аромат. У рефлекторі пеклися галети. «Ми тут уже шість тижнів», – сказав він. «А досі живемо в наметі і готуємо на відкритому вогні. Треба братися за діло». «Першу форт», – мовив Адамс. «А для неї треба трактор. Можемо використати гелікоптер. Хочеш ризикувати? Це ж наш єдиний шлях утечі Якщо з ним щось станеться». Гадаю, ні, визнав Купер, ковтнувши важко. «От зараз би нам всякої такої допомоги за програмою Point 4. Зазначив Адамс. «Мене послали», – сказав Гадсон. «Куди не приходив, рано чи пізно виставляли за двері. Працюють злагоджено». «Ну що ж, ми спробували», – сказав Адамс. «А на додачу», – сказав Гадсон. «Я ще й загубив усю плівку, тож доведеться марнувати час на нові зйомки. Особисто я не хочу більше мати шаблезубого так близько до себе, коли тримаю камеру. Тобі нічого не загрожувало» заперечив Адамс. «Джонні стояв просто за твоєю спиною з рушницею. Ага, з дулом за фут від моєї голови, коли стрельнув». «Я ж зупинив його, правда?» – обурився Купер. «Його голова була просто в мене на колінах. Можливо, нові зйомки і не знадобляться?» – припустив Адамс. «Доведеться», – сказав Купер. «Є мисливці, які без вагань викладуть 10 тисяч за два тижні полювання тут». Але спершу треба показати їм фільми. Кадри із шаблезубим усе б вирішили. Якщо вони їх не злякають, зауважив Гадсон. Останні кілька футів показують тільки нутрощі його пащеки. Колишній посол Гадсон виглядав невеселим. Мені не подобається вся ця затія. Щойно ми привеземо когось сюди, підуть чутки. А як поголос піде? Нас чатуватимуть у засідках, може навіть цілі держави, щоб украсти технологію. Законно чи силоміць? Ось чого я найбільше боюся щодо тих загублених плівок. Хтось їх знайде і, може, здогадається, у чому річ. Але я сподіваюся, що або не повірить, або не зможе нас вистежити. «Ми можемо взяти з мисливців клятву мовчання», – сказав Купер. «Який мисливець мовчатиме про трофейну голову Шаблезубого чи про рекордні ікла? Те саме стосується будь-кого, з ким ми матимемо справу». Будь-який університет міг би зібрати гроші, щоб відправити назад у часі наукову експедицію. А кіностудія заплатила б нечувану суму, щоб знімати тут доісторичну епопею. Але їм це нічого не варте, якщо вони не зможуть розказати про це. От якби нам вдалося домогтися визнання як держави, усе було б шито-крито. Ми могли б ухвалювати власні закони і правила та забезпечувати їхнє виконання. Могли б приводити сюди поселенців і налагоджувати торгівлю. Могли б використовувати наші природні ресурси. Усе це було б законно і відкрито. Ми могли б відверто казати, хто ми, де ми і що можемо запропонувати. «Нас іще не переможено», – сказав Адамс. «Є багато, що ми можемо зробити. Ті річкові пагорби суціль укриті жаншенем. кожен із нас може викопати по десяток фунтів щодня». Корінь добре продається. Корінь женшеню це дріб'язок, сказав Купер. Нам потрібні великі гроші. Або можемо зайнятися полюванням на хутро, запропонував Адамс. Ця місцевість кишить бобрами. Ти бачив цих бобрів, вони завбільшки з Сенбернара. Тим краще. Подумай, скільки коштувала б одна така шкура. Жоден покупець не повірить, що це бобер. Подумав би, що ти намагаєшся його надурити. А до того ж тільки кілька штатів дозволяють полювання на бобра. І навіть якби ти зумів продати шкури, довелося б брати ліцензії в кожному з тих штатів. У тих мастодонтів повно бивнів, сказав Купер. А якби ми рушили на північ, знайшли б мамонтів. У тих ще більше. І нас упакували б до буцегарні за контрабанду слонової кістки. Усі троє сиділи, втупившись у вогонь, і не знаходили слів. Звідкилясь у горі річкою долинуло стогінке ревіння велетенського хижого кота. Гадсон лежав у спальнику, дивлячись у небо. Воно тривожило його. Жодного знайомого сузір'я, жодної зорі, назву якої він міг би назвати хоч із якоюсь певністю. Це переставляння зір, думав він. Краще за що інше в цім прадавнім краю підкреслювало ту безодню тисячоліть, яка пролягала між ним і землею, на якій він народився. Чи народиться? 150 тисяч років, казав Адамс, плюс-мінус десяток тисяч. А певності жодної не існувало способу дізнатися точно. Можливо, згодом з'явиться. Вимірювання положень зір та їх порівняння з ХХ століттям могли б одного дня дати відповідь, але поки що будь-яке число було лише здогадом. Часова машина не була такою річчю, яку можна перевірити на калібрування чи надійність. Правду кажучи, не існувало жодного способу її протестувати. Він пам'ятав, що першого разу вони й гадки не мали, чи вона справді спрацює. Неможливо було довідатися наперед. Коли вона спрацьовує, ти бачиш, що спрацювала. А якби не спрацювала, не було б способу дізнатися про це заздалегідь. Адам, звісно, був певен. Бо цілком покладався на ті напівматематичні, напівфілософські концепції, які він розробив ані Гадсон, ані Купер їх близько не розуміли. Так було завжди ще з дитинства. Вес вигадував плани, а Джонні з ним їх здійснювали. Тоді й у своїх дитячих іграх вони користувалися мандрівками в часі. На задньому подвір'ї Джонні вони спорудили машину часу з чудового зібрання врятованого мотлоху. Дерев'яного ящика, порожнього п'ятигалонного бідона з-під фарби, пом'ятого кавника – жмуту викинутої мідної трубки, розбитого керма та різного дріб'язку. І в ній вони мандрували. У часи індіанців до білих у країну мамонтів, у країну динозаврів. І різанина, згадував він, була чудово жахливою. Але в реальності все виявилося значно інакшим. Тут було значно більше, ніж просто стрілянина по дивній фауні, яку вони знаходили. І вони мали б це знати, бо часто про це говорили. Він згадав студентську балаканину в університеті і того маленького, зазвичай мовчазного хлопця, який сидів тихо в кутку, студента-правника на прізвище Прічард. Після тривалої мовчанки цей Прічард раптом заговорив. Якщо ви, хлопці, коли-небудь і справді подорожуватимете в часі, то зіткнетеся з набагато більшими проблемами, ніж гадаєте. Я маю на увазі не клімат, не рельєф і не тварин, а економіку та політику. Вони всі витріщилися на нього, згадував Гадсон, а тоді продовжили свою розмову. І незабаром бесіда, як завжди, перейшла на жінок. Цікаво, де тепер той тихоня. Колись, подумав Гадсон, треба буде розшукати його і сказати, що він мав рацію. Ми все зробили неправильно, подумав він. Стільки всього можна було зробити по-іншому, але ми були надто певні себе і надто жадібні. Жадібні до тріумфу і слави, і тепер немає легкого способу отримати свій бариш. На межі успіху вони могли б звернутися по допомогу. Піти до великої промислової корпорації, до освітнього фонду або навіть до уряду. Мов, історичні дослідники могли б отримати субсидії та спонсорство. Тоді мали б захист, кошти для належної роботи і не діяли б тепер на голому ентузіазмі. Один побитий гелікоптер і одна часоустановка. Вони могли б мати кілька таких, і принаймні одну. В 20 столітті, на поготові, як рятівну, якби вона знадобилась. Але це означало б угоду. Можливо, дуже важку. І потребу ділитися з тими, хто вніс би лише гроші. А було ж у цьому набагато більше, ніж гроші. 20 років мрій і велика ідея, і відданість ті ідеї, роки праці і розчарувань, і майже фанатична впертість не здаватися. Навіть так думав Гадсон. Вони все ж прорахувалися не надто зле. Могли припуститися безлічі помилок, а припустилися відносно небагатьох. Урешті-решт їм бракувало лише підтримки. Взяти хоча б гелікоптер – єдиний справді придатний засіб для мандрів у часі. Треба було здійнятися в повітря і триматися вище за всі геологічні суви та підняття, що відбулися за віки. Гелікоптер піднімав їх, тримав на безпечній висоті і давав змогу вибрати місце для посадки. Подорож без нього означала, що навіть за щасливого збігу обставин із поверхнею землі вони могли б з'явитися всередині велетенського дерева або опинитися у болоті чи просто всередині переляканого дикого стада. Літак теж підійшов би, але тут, у цьому світі, посадити літак було б майже неможливо або не можна було бути певним, що це можливо а гелікоптер міг сісти майже будь-де. На часовій відстані, яку вони подолали, їм безперечно пощастило. Хоча важко було сказати напевне, наскільки саме велика була частка щастя. Вес уважав, що працював не зовсім на вмання. Він відкалібрував установку на стрибки по 50 тисяч років. Точніше калібрування, сказав він реалістично, вимагало б подальших досліджень. Використовуючи ці калібрування, вони прикинули. Один стрибок за умови правильної шкали переносив їх у кінець вісконсинського зледеніння. Два на початок, третій, приблизно в кінець Сангамонського міжльодовиков'я, І, очевидно, так і сталося. Плюс-мінус 10 тисяч років. Вони прибули в час, коли клімат не надто відрізнявся бік ні спеки, ні холоду. Флора була досить сучасною, щоб викликати відчуття знайомості. Фауна, водночас сучасна і плейстоценова, перекривала сама себе. Рельєф майже не змінився від ХХ століття. Річки текли звичними руслами, пагорби та урвища виглядали майже так само. У цьому куточку землі 150 тисяч років майже нічого не змінили. «Дитячі мрії», – подумав Гадсон, – «дивовижні». Рідко буває, щоб троє людей зуміли пройти шлях своїх юнацьких фантазій до кінця. Але їм це вдалося, і ось вони тут. Зараз на варті стояв Джонні, наступним мав бути Гадсон. Тож годилося б заснути. Він заплющив очі, але розплющив знову. Ще раз глянути на незнайомі зорі. На сході, помітив він, небо наливалося срібним світлом. Ось-ось зійде місяць, а це добре, при місяці стояти на варті легше. Він прокинувся раптово. Рвучко. Одразу в повній свідомості від жахливого, пронизливого реву, що розірвав ніч. Повітря ніби скипіло від того дикого гвалту. Хвилину він сидів заціпенілий. Потім, поволі, мозок почав розрізняти два переплетені голоси. Смертельне рикання великого кота і скажене трублення мастодонта. Місяць уже стояв у горі і вся місцевість була залита світлом. Купер стояв за межами кола вогнищ, тримаючи на рушницю. Адамс уже виплутувався зі спальника, тихо лаючись. Кухонне вогнище майже погасло, але сторожові вогні ще горіли, і гелікоптер у їхньому сяєві блищав латками полум'я. «Це Бастер», – сердито сказав Адамс. «Я б упізнав його рев будь-де. З того часу, як ми тут, він тільки те й робить, що ходить і реве». А зараз, схоже, він знайшов собі шаблезубого. Гатсон розтібнув спальник, схопив рушницю і кинувся слідом за Адамсом до Купера. Купер підняв руку. «Не втручайтеся! Такого ви більше ніколи не побачите!» Адамс підняв рушницю, Купер збив ствол униз. «Дурню! Хочеш, щоб вони звернули увагу на нас!» За двісті ярдів стояв мастодонт, а на його спині – верескливий шаблезубий тигр. Велетень звівся дибки і грюкнув назад, підкидаючи кішку і махаючи хоботом, немов величезною булавою. І водночас тигр знову і знову бив іклами, цілячи у хребет. Мастодонт гепнувся головою вниз, мов би хотів перекинутися, перекотився і знову схопився на ноги. Тепер ближче до табору. Тигр зіскочив. На мить вони завмерли одне проти одного. Потім тигр рвонув уперед стрімкою тінню в місячному сяйві. Бастер круто відвернувся, але кішка встигла стрибнути і зачепила його плече, зірвалася і з'їхала додолу. Мастодонт розлючено кинувся в атаку, розмахуючи бивнями і лупцюючи землю величезними ногами. Тигр, ударений бивнем навскіс, рикнув і стрибнув угору, розпластавшись на бастерові голові. Засліплений болем і жахом, подряпаний кішкою, Старий мастодонт кинувся на навтьоки. Прямо на табір. Біжучи, він схопив тигра хоботом, підкинув угору і жбурнув. «Стережіться!» Закричав Купер, підняв рушницю і вистрелив. На мить Гатсон побачив усе, мов один застиглий кадр якогось небаченого фільму. Мастодонт у шаленому натиску, тигр у повітрі і суцільний гуркіт люті. Потім усе розтануло в хаосі руху. Він відчув удар прикладом у плече. Знав, що вистрелив, хоч не чув самого пострілу, і мастодонт уже нависав над ним, як невблаганний демон сліпого руйнування. Він кинувся вбік, і звір пронісся повз нього. Краєм ока Гатсон побачив, як кинений шаблезубий гепнувся об землю всередині кола сторожових вогнів. Він знову підняв рушницю і узяв у приціл ділянку позаду бастерового вуха. Натиснув на спуск. Мастодонт хитнувся, але вирівняв ходу і помчав далі. Він ударив просто в одне зі сторожових вогнищ і пройшов крізь нього, розметавши жарини і охоплені полум'ям головешки. Потім пролунав важкий глухий удар і різкий брязкіт металу. «О, ні!» – закричав Гадсон. Пробігши вперед, вони зупинилися всередині кола вогнів. Гелікоптер лежав, нахилившись під шаленим кутом. Одна лопать ротора була зім'ята, а через половину фюзеляжу, наче впавши, намагаючись продратися далі, лежав мастодонт. Щось повзло по землі до них, сичачи, клацаючи пащою у світлі вогню, із зламаною спиною волочачи задні лапи. Спокійно, без слова, Адам спослав кулю просто в голову шаблезубого. Генерал Леслі Бауерс підвівся зі свого крісла і заходив туди-сюди кімнатою. Він зупинився і гепнув кулаком по столу для нарад. «Ви цього не зробите», – загорлав він. «Ви не можете поховати проєкт. Я знаю, що в ньому є сенс. Не можна від нього відмовлятися». «Але ж минуло десять років, генерале», – сказав секретар армії. «Якби вони збиралися повернутися, уже були б тут». Генерал різко спинився, напнувся. «Хто цей цивільний коротун, щоб у такому тоні говорити з військовими?» «Ми розуміємо ваші почуття, генерале», сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів. «І думаю, усі визнають, наскільки глибоко ви в це втягнуті. Ви роками винуватили себе, а підстав для цього немає. Врешті-решт, можливо, в усьому цьому взагалі нічого немає». «Сер», сказав генерал, «я знаю, що в цьому щось є. Я відчував це тоді, навіть коли ніхто інший не відчував. І те, що ми згодом виявили...» Лише підтверджує мою думку. Подивімося на цих наших трьох. Ми тоді майже нічого про них не знали, але тепер знаємо. Я простежив їхнє життя від народження до моменту зникнення. І додам, що на випадок ніби це чиясь містифікація, ми шукали їх роками і не знайшли жодного сліду. Я говорив із тими, хто їх знав, і вивчив їхні навчальні та військові досьє. Дійшов висновку, що коли б якісь троє людей і могли це здійснити, то саме вони. Адамс був мозком, а двоє інших – виконавцями його задумів. Купер мав віслючу впертість і тримав їх на ходу, а Гадсон був тим, хто розумів усі підводні камені. А вони ті камені знали, панове. Усе в них було продумано. Те, що Гадсон намагався зробити тут, у Вашингтоні – вагомий доказ. А ще раніше, ще в університеті – вони вже думали про такі речі. Кілька років тому я розмовляв з одним нью-йоркським юристом на прізвище Прічард. Він сказав мені, що ще в студентські роки вони обговорювали економічні і політичні проблеми, з якими могли б зіткнутися, якби розв'язали задачу, над якою працювали. Веслі Адамс був одним із найздатніших молодих науковців. Його університетський та військовий досвід це підтверджують. Після війни він міг отримати принаймні з десяток престижних посад. Та його це не цікавило. І я скажу, чому. У нього було щось більше, щось, над чим він хотів працювати. І тому він та ще двоє відійшли вбік, самі собою. «Ви думаєте, він працював над Темпора?» – почав секретар армії. «Він працював над машиною часу», – проривів генерал. «Не знаю, що ви там мелите про темпоральне. Звичайна машина часу...» «Мені цього досить. Заспокоймося, генерале», – мовив голова комітету. «Нема потреби кричати. Генерал кивнув. Перепрошую, сер. Я надто сильно до цього прикипів. Я присвятив цьому останні десять років. Як ви кажете, я намагаюся спокутувати те, чого не зробив тоді. Мав поговорити з Гатсоном. Був зайнятий, певна річ, але не настільки. Це офіційна хвороба». «Ми всі надто зайняті, щоб когось вислухати. Я визнаю, що винен. А тепер, коли ви говорите про закриття проєкту, він нам дорого обходиться», – сказав секретар армії. «І ми не маємо жодних прямих доказів», – зазначив голова комітету. «Я не знаю, що вам іще потрібно», – відрубав генерал. Якби хтось і міг опанувати час, то це був Веслі Адамс. «Ми знайшли місце, де він працював». Знайшли майстерню, говорили з сусідами, які казали, що там діялося щось дивне, і «але ж минуло десять років, генерале», – вигукнув секретар. Гадсон прийшов сюди, приносячи нам найбільше відкриття в історії, а ми його прогнали. То чого ви чекаєте? Що вони приповзуть назад? Думаєте, вони звернулися до когось іншого? Вони б так не зробили. Вони знали, яке значення має те, що вони знайшли. Вони б нас не зрадили. Гадсон прийшов із абсурдною пропозицією, мовив представник Держдепартаменту. «Вони мусили захистити себе», – заревів генерал. «Якби ви відкрили незайману планету з усіма її природними багатствами, що б ви зробили? Побігли б сюди та віддали її урядові, який надто зайнятий, щоб вас узагалі вислухати». «Генерале, так, сер, утомлено промовив генерал. «Хотів би я, панове», – щоб ви побачили це так, як бачу я, як усе з'єднується докупи. Першу були кіноплівки, і у нас є свідчення, принаймні, дюжини компетентних палеонтологів, що неможливо підробити такі досконалі матеріали. Але навіть якби припустити підробку, там є деталі, які ніхто і не подумав би вигадувати, бо ніхто їх не знав. То, скажімо, додав би вушні китички до вух шаблезубого. Хто знав, що молоді мастодонти були чорні? А локація? Сподіваюся, ви не забули, що ми визначили місце майстерні Адамса лише з тих плівок. Вони дали такі точні підказки, що ми навіть не вагалися. Просто поїхали на той старий покинутий хутір, де Адамс і його друзі працювали. Хіба не бачите, як усе це складається? Гадаю, сказав із єхидною гостротою представник Держдепартаменту, що у вас навіть є пояснення, чому вони обрали саме цю місцевість. «Ви думали, що загнали мене в кут», – сказав генерал. «Але відповідь у мене є. Добра відповідь. Південно-західний кут Вісконсину – геологічна дивовижа. Його оминуло кожне зледеніння. Чому, не знаємо». Але з якої б причини не було, льодовики спускалися з обох боків і далеко на південь, а цей закуток лишався стояти, мов, острів у морі льоду. І ще одне, за винятком певного періоду Тріасу, ця частина Вісконсину завжди була суходолом. Це іще кілька ділянок. Єдині місця у Північній Америці, які нараз за разом опинялися під водою. Гадаю, не треба пояснювати, яке це полегшення для експериментального мандрівника в часі. Мати гарантію, що майже в будь-яку епоху він не опиниться під водою. Експерт з економіки озвався. Ми серйозно вивчили питання, і хоч не вважаємо себе компетентними судити про можливість чи неможливість подорожей у часі, є кілька міркувань, які я хотів би висловити. Кажіть, зараз мовив голова Об'єднаного комітету начальників штабів. Маємо одну суттєву заперечну думку. Одна з причин нашої зацікавленості в ідеї полягає в тому, що якби це правда, ми мали б цілу нову планету для освоєння. Можливо, мудріше, ніж раніше. Але виникає питання. Будь-яка планета має лише певну сукупність природних ресурсів. Якщо ми підемо в минуле і почнемо їх використовувати, який вплив це матиме на наявні ресурси нашого часу? Хіба ми, роблячи це, не пограбуємо?